Uh, matukio ya kuchoma moto nyumba yamekuwa yanaendelea katika ili eneo. Tumesha toa taarifa kwenye gumbu la serikali na taarifa. Jana tulikuwa na mkurugenzi wa elimashauri ya Bukoba, lakini moto wenyewe una unatokea una, una, una katika hali ya miujiza. Sio wa kusema kwamba fulani labda kachoma moto kakimbia, maana tumeweka ulinzi wa jamii, tumeweka ulinzi, tumefanya uchunguzi mkubwa ngumu. Mara ya kwanza kabisa matukio haya yalikuwa yanatokea usiku kripa ulinzi wa usiku sasa imekuwa ya natokea mchana. Kwa hiyo tunaamini kwamba mambo ambayo yanatokea kidogo. Tu wenyewe unakuwa ni kama moto wa vilipuzi ambao unatokana na kitu labda kama kimeripuka hivi unawaka. Lakini unaweza kuwaka sema yoyote tu hata kama ni kwenye floor, hata kama hakuna nyasi, hata kama hakuna nini unaweza kuwaka na kilichopo kichote kinaweza kuungua.